Happy New Year, och välkommen till 2020s første utgave av Grøtelorsen. Jeg har nesten glemt å ha på den, Så lenge siden. Ja, ja, ja, Det er jo helt nytt år og gamle muligheter. Altså, her, ja, og jula mellom alt med seg. Ja, det er det, vet du. Neida, men här er vi i hvert fall igen og vi har de gode gamle statutene. Ja, og det er at vi digger folk. Det er ikke ment, og det er så sant som det er sagt. Ja. Det är sagt där så där så gott sagt. Det likhet. Det, ja. det, det följer också i 2020 och ja, nytt det. 10 år. Ja, Mye mulig det har det. Ja, blir nya ting som dyker upp i 2020 men akkurat i stadguttna har vi med oss. Absolut. Ja. Och vi sitter här i studio og ja för skålar det nyår in i det som är den nya trenden det er jo no low eh, som gäller nu. No low. Eller no low, ja vad heter noe, oh. ikke det, for, det? Det här är alkohol eller lav vad heter det för nå procent på alkoholen. Och inte spör exakt det står för, men det er är det det heter. No low. Ja. Oh, ja ja. Ja, jag har no. ja. men, okay. ja. men, men det är för att vi skolar la... ju i sprudlevann som är klin alkoholfritt. Ja, men därför att markera. Att det är at nyttår at det har vært nytt. Ja, ja, ja, ja, og det er viktig med litt sånn, for det er vi jo glad i begge to, litt sånn hverdagsfest. Ja, det er stedteglas, eh, ja. og det er, å, det er fine servietter, for det må være hvite med, med sølvprikker. Mm. Ja, det er veldig stilig. Ja. Og, og sånt er det så viktig, så det vil kanskje komme med litt oppfordring til lytterne våre, at uh, lag litt ut av det til hverdags. Ja. Ta litt av forret en tirsdag eller en velkomstdrink. Det er det beste av alt, det. Mm. Det, jo, det blir jo så koselig, dette. Ja, det gjør det. det. Ja, det litt så. På. På si røven, men ja, nei, ikke, det var jo ikke det Nå gjør du hele denne rålo og greia <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Vi, har, vi... Um, jeg har kommet oss gjennom Ja, vi har kommet oss gjennom Og jeg tenkte på et tidspunkt At nå Må det være nok uh, jul Ja, ja var uh, det... julaften? <laughs> nei, jeg husker ikke Ja, kanskje det var det, lille julaften eller julaften <laughs> Da var jeg på Kirkegården På gravene, og der stod det nisser Nisser på graven, ja. ja. Det stod nisser som var uh, veldig høye, altså like høye som gravstötta mm. med lys i... Og, altså, når kom det nisser på, på kjerkegården da? Jeg er ikke altså. ja, du er ikke det? Nei, nei det nei, synes jeg er rart. Nei, det holder meg det er, langt unna. Ja. Men uansett da, mm. så synes jeg at nå, jeg tenkte, nå er det på tide å få dette overstått. Mm. Og nå er det overstått. Ja. Og jeg, jeg vil si nå. det at uh, det gikk jo helt i ball med alle julefilmerne til slutt ja. for jeg gikk tom etter på strømmetensene og de der greiene så sånn at jeg måtte se på 5, kanal 5 ja. og der går det jo i loop pluss at det er et enormt antall og ja. der tenkte jeg, jeg var helt sånn trygg på att jeg kom til få se hele filmen jeg så liksom slutten en dag, ja, så er begynnelsen to dager etterpå. Det ja. gikk fint. Ja. Jeg tenkte, å, der er den ene der, der ja. mangler slutten der mangler jeg starten. Ja. Og sånn gikk det liksom. kunne kanskje vært nesten det samme, ja, altså, for det er jo eis smør i ei alle sammen, smørje. som ja. en lang julefilm, ja, som vi så ja, ja, ja, på fra før 1. desember, ja, jeg, føler jeg. Ja, jeg kom i gang en godt tidlig år. Altså. Ja. Og det var mye. Men det fungerer. Ja. Jeg, skal jeg skal si en favoritt jeg hadde da, det var jo den norske hjem til jul. Ja. Likte jeg veldig godt. Den men nå god. tenker jeg, hvordan skal oppfølgeren bli der? Så drømmen min nå er at det kommer en, en, en som heter det, for noen runde to, sånn sesong to, mm. som heter Til fjells. Og det er en påskekrim hvor en etter en blir drept. Det, ja, ja. Hvorf, altså, ja, Nå, men vad är det det konceptet med hur varför måste jag krympa påsken det kan inte bli så länge till som nästa jul nei. Jeg vill ha mer. Nå, ja, men jeg er mer upptatt av vem var det som stod där när vi öppnade dörren alltså att var det? Ja. Men okej okay, du vi vill ha alla drepte Ja jag vill ha påskekrim mm. och jag vill inte vänta så länge. Nej. Jag tycker liksom det er en konstigt tid eller får vi se då om det blir det. Ja, ja du eller gang med smått och stort vill jag se si, också. Altså. Jag hade en, en det kommer ny næring, eller kanske det har vært det før også, ikke så veldig lenge, som heter Køddel. Den er selvfølgelig i USA. Hvordan mm. du, du kan møte deg på å bli koset? Riktig. Ja, ja, ja. Ikke noe seksuelt suspekt over Helt det. Helt riktig. Ja. Og ta penger for det. Ja. Det kunde jo, for så vidt, vært det litt av nisje å satse på. Ville du gjort det? Jeg tror ikke jeg ville på det her i bygda, men, <laughs> men, men, men kanskje kunne tjent litt ekstra penger. Ja, men tenker? ville du vart en Køddel? har lite väl mer blitt köddla, visst är det något som heter det? Ja, så visste det visste var, ja, var det muligt att köpa inte. Nej, jag vill inte. Nej, jag vill inte. Nej, jag vill inte det. Jag känner jag blir kvarn. rart. Ja. Uh, hva heter det för något på sig prospekt, väldigt rart uh, koncept. Ja. Uh, hvor du inbjudes då upp i sängen att den som kødler, men det er ju köddlar rätt det. Det är inte norskt då. Det är mer sån suddligt. Ja, ja, liksom. Ja, ja. <laughs> Og så er det jo regler da, selvfølgelig, for at det ikke skal være noe seksuelt. Ja, ja, Tjener ja. vi sko penger på det? Ja. Nei, jeg vet ikke altså, om det sier, om, det sier verden om verden vi lever i. Det sier jo mer om verden vi lever i, ja, det gjør jo det. Ja. Og det er jo egentlig ganske trist. Det er du må betale penger for å komme opp i senga til noen å en klem. Ja, det går jo det om jo. få til det gratis. Altså. Ja, det vet Det er andre tjenester på internet Kan du betale en av månedlig avgift der også? Men, men, men det er kun for abonnementet Det er på, kun for ja. abonnementet Og der vet jeg mange ja, som har fått køddel av seg litt Det skal ikke finse Nei, nei, nei Da trenger ikke å drive, liksom, lage butikk uten det Nei, det sånn trenger ikke å gjøre det Lage en sånn, sånn, sånn tjeneste uten det For det er nei. gjensidig nytt og glede liksom. ja. nei, Det er mye, det er mye hardt, nytt ja. Ja, ja, ja. Nei, Det er mye nytt i hvert fall i dette året også, Ja så, Har du noe? Ja, det er det med fylkene også, ja. De har sånn viken og sånt Så tenker jeg at det er jo veldig lett, for jeg tenker, hva heter folk da, i disse fylkene? Ja. Men jeg vet jo hva de som heter, bor i viken. Vikinger. <laughs> ja, selvfølgelig. var det. Ja, det må du være det. Ja, ja. Er det bestemt, egentlig? Nej det tror jeg ikke, de har ikke hørt noe om, ikke lest noe om. Nei. Hva, hva befolkningen, ja. Nei, jeg har lest opp for at de som, de som bor i, hva heter det for noe, innlendinger da. Ja. Mm. Men det er det innenfor da. Det virker så kjipt. Liksom. Vestland blir vestlendinger. Ja. ja. Det er, de er greit. Ja. Men jeg, vikinger, heter. det var jo litt kult ja, det må bli det. Ja. Om ikke annet så har jeg bestemt det noe ja. da. Mm. Nei, det er mye nytt altså. Ja. Det er det. Jeg opplevde litt sånn som at uh, i år så starter vi også med nye... Um, på en måte nytt system på årstid, for nå er sommeren først. Det, det var liksom sommer i dag, du. sol, Åh. det var ikke snøfnug å se, ja. og jeg gikk en tur langs fjorden, og ja. var, det var sånn som det var sommer. Jo, jeg har vært i Skjeven, og det var is. Var det det? Mye is, ja, okay. så de byggskoene har fått kjørt seg, Oi, for det øye. som er utslipp. Såpass, ja. Ja, ja, ja. Altså, det var ikke, nei, sommer, det der, altså. ikke sommer der. Nej men da stemmer det, jo ikke det da. Nei da. det var skikkelig is der, og altså. jeg, jeg var med ja, uffa meg du, jeg hadde jeg hopper jo fra det ene til det andre minst av temaene våre, for det er jo liksom sånn man fanger opp litt her og der, ja. og jeg var jo på kaffe ja. <laughs> en. ja, den dag mm. det er jo stadig nå fra kaffe ja. og der først gjorde jeg jo skikkelig tabbe da for jeg skulle gå på do mm. og, og tok liksom den veien jeg var ikke så bevisst tror jeg, på hvor skilta var hen mm. så jag bara dundrade ned trappan där jag trodde don var men där var lagret. Å. Så jag kom in i liksom privatområde till kaffet. Det var väldigt förlägt. Var det rött där? Ja. Och så var det så, ja jag Men, men jag så... jag liksom gick sån lite slukör hoppen och så tänkte jag nog alla sett att det är liksom går på lagret då så. Tyckte var förlägt. Sa de det? Nej. Nej. De sa ju inte Men så satte jag mig nog ner där. Är det så känt där som du skönner för att det skulle vara don var fann nettet på. Men så satt jag där och så började jag kika på någon satt vid nabobordet og då satt det ju sleika sig kroniskt på fingarna. Alltså du tar en bit av något, ja, spiser och så sleiker dig Sånn ganske... Nei, så, så snill, det, da. Er ikke det veldig spesielt, da? Ja. I, i, i, dette var nok i 2019. Det var ikke liten. noe forhold et visst smitteregime. Det var akkurat det jeg tenkte. Ja. Hvor er håndspritten oppe på det her? Eller ja, altså, hun kunne hvertfall... ikke vært venn med. Nei, nei. nei. Jeg, kunne, jeg kunne rett og slett ikke det. Altså, det er no-go. Nå blir du veldig ja. alterert. Som altså, det. vet du hva? Sånt nå. Det er du tre år, så kan jeg se ut ja. mellom fingrene med det. Du det var akkurat det jeg tenkte, mm. det var som å se på et barn. Og så ble jeg sånn, kanskje ikke du vet at du gjør det? Ja, men du vet att du gjør det. Altså, unnskyld Men meg. hvis jeg skulle sitte her nå, så, du hadde jo... Da hadde jeg snakket til deg, ja. ja, ja, det måtte ja. du ha gjort. Ja, jeg, jeg, jeg hadde ha gjort det. Og... Altså, det går Nei, det er veldig rart. Ikke fingre i munnen. Nei. Det er jo noe av det første jeg burde lærer om oss. Ja. Ja. Altså, sånn etter det der ja, det... stadiet hvor du skal utforske ting med <laughs> ja. munnen, da. Det er lov. Mm. Nei, det der var spesielt, altså. Nei, fy, jeg begynte å på, apropos å gripe inn da, som vi ofte snakker, ja. nå skulle jeg gripe inn kanskje. Ja, fall, og sagt, vil, litt... vil du ha en serviet, kunne jeg sagt. For hun kunne jo tørke fingrene. Sin... Men er det som gjør det? Eller? Nei, jeg ble veldig... Og det, det, det var liksom en sånn veninnegjeng, hvor alle så helt vanlige ut og hadde pene klær og alt det der da. Og så ja, de også, var det som satt og slegte ja. på fingrene. Mm. Nei, fyter av det. Det må det å... være en snakkes i veninnegjeng, når hun er der. Du vet hva, det, det, det var grusomt. var veldig spesielt. Det er på kaffe han ser, mye rart. Ja, det er nok det altså. Å faen, nei. Um, jeg tenker jo på ting ser på TV, og så er det rart på TV-fortiden, men ja, ja. Uh, det er jo mye snakk om den der plasten. Plasten i havet? Hvem er som kaster den plasten i havet? <laughs> ja, for det gjør, vi, går, ja, har gjort det. vi går jo ikke til havet og nei, kaster plasten. Jeg år. tror aldri jeg har kastet plast nei. i havet. Nei, det tror jeg ikke jeg har gjort. Nei, hvem er det? Tror du vi kjenner noen som kaster plast i havet? Ja, det er stygt også. Altså. Og hvordan gjør om det reiser dem til havet, altså ja. sin, ja. Så man kan bare la søppel N vi, la la du begynne tallene? La god det gode søppel her, liksom, ja, ja. Ja, men altså, nei, det er jo sånne enorme Det meider. kan det jo ikke være dem som gjør det. Dem hvem? Som, dem som henter plast søppel her hjemme. Å, dem som kjører, folk, kjører det til havet? Nei nei, nei, nei, nei, nei, nei. Nei, altså, det er nei, jeg har jeg har sikkert peiling, altså. et veldig dumt spørsmål. Det er sikkert noe men jag jag liksom når, når om den platsen jag så känner jag liksom det at det, de lägger det fram som at det är ta ansvar för det. Ja, ja ja. För jag jag kan inte jag henne kasta papper ut av vindu ja, i bilen i skrädderrummet. Och och ett budget gör jag för det er kompost, ja, jeg ja, det syns ju inte. Det går ju upp i plast tänker jag. Ja, men det är ju gräftekompost. Ja, papper tar lite längre tid, men det är ju plast i alla fall. Nei, nei, det er rar å gjøre, men det er jo mye rart da, som sagt. Mm. Du, jeg så her om dagen, så så jeg en annonser for salg av en skuter da, ja. og så sto det her, nå sitter jeg, ja. for opplysninger og interesse, ta kontakt på PMS. Nej. nei, men stakar, viltstav, kontaktentråd da. Kan en uvar, kan en uvar premiser når jeg skrev det, ja. Ja, ja typ får man på den kanalen liksom. Jag har loggat in där. Ja, kommer det en litet skrivefel eller kommer med nu. Eh, jag tänkte på på ett nytt koncept. Godt, det gläder mig att höra. Eh, för det händer ju att vi ja. tar ja. en soltimme. I alla fall sån gjorde vi det gamla där då. Jag gör det längre, ja. Det det är så Ja, då kom det. Känns det så kallt att lägga å, og det blir jo så varmt. Ja, når det blir varmt, ja. Det er når det blir varmt, ja. men akkurat hvor du legger deg ned. Ja, men så blir det varmt. Nei, ja. ja, ja. men i hvert fall, altså, noen gjør jo det. Ja. Eh, men tenk på en nytt kodesett som skulle heta stoltime. Å? Dra og ta en stoltime. Ja, men, det stresset folk, da. Ikke <laughs> sånn skulle de... Settet seg opp, ned? Ja. I en sånn litte avlokket, så kunne du kunne høre på liksom hva du ville hvis du ville, da. Ja. Og så kunne de få brus eller kaffe, da. Internett, Ro ja? Ja. Nei, jeg skal dra ned og ta meg stort Ja. Det. Er det for? Vet. Ja. Sett deg ned ja. og vært gode stoler da Ja, ja, altså kanskje mest for sånne typisk småbarnsforeldre eller andre veldig stresset mm -hmm. folk som ikke kan ha stortimer sin hjemme da mm -hmm. Jeg trenger jo ikke dra Nei, med for det men Jeg har jo stadig vekk stortimer jeg I legge måte Henne har sofa-timeret ja. <laughs> ja, ja, ja. Men det ja. var liksom litt sånn ja. Akkurat når folk skal dra for å få klem ja. så kommer de dratt for å få av deg ja. en stol ja. Men det er jo noe med det at man må liksom ut og få tjenestene Ja, ja jo, jo, men det blir jo litt sånn det er det ene støt, den andre sprøt ja, på, en Eller, på en måte jeg er litt usikker på den ja, ja. Ja. men at alle blir sysslått for å selge tjenester til hverandre ja. det er for ja, ja da, da går det liksom av stendt til ja, da går det runt tenker ja. du på en måte mm. ja, det gjør jo det altså mm. um, går rundt, ja jeg det jeg lite runt rundt meg selv her om dagen ja, for da, det er jo dette med at de fleste ulykker skjer hjemme ja jeg hadde ulykker som skjedde i hagen, da du sa til meg at nå må du bruke ja, vernebriller. Ja, ja mm. så jeg har, jeg har fått vernebriller av deg. Ja, ja. Men jeg har jo tänkt att de ska jeg bruke ute. Mm. Men her om dagen så hadde jag trengt dem inne. Oi. Og det tar jo veldig rart ut, og jeg er ikke sikker på vad som skjedde. Men jeg, jeg stakk meg på et jokapalmeblad i øyet. Ja dumt, burta du hodet ditt nede i jokka, ja, da skulle... snubla du ikke i kvinner, eller? Jeg vet jo ikke vad som skjedde, på en måte holdt jeg på med noen vanning ja. hadde vel, kan det være syna, tror jeg, at jeg ja. liksom rotet hele kvinnet da, da tror jeg vi må la deg koken etter bruk briller, ja Nei, jeg har problem løst. Mm. Da ser da du på. Da kommer det mot meg. Og du får nok ikke øye hvis den dulter. Altså, hadde jeg liksom det første jeg tenkte på, her er det så teit og dumt, at kan jeg aldri fortelle noen. Og så var jeg redd for at jeg fikk rött på øyet, så ja. det gick över, det blev inget. Vad har hänt? Nej, jag skala med uppa på dig. Det är så dumt? Ja. ja. Nei, det där har jag aldrig skett med mig förr och så. Det man bara ska. Nej, men kanske har du kjekkat synet din senast? ikke så lenge siden, men jeg har bestemt meg for at jeg skal sjekke det i 2020. Åja, oh, mm. ja, for jeg fikk sånn en melding, jeg skal jo sjekke hvert halvår, så fikk jeg så en ja. melding dagen. har ikke sjekket siden fem år, 20-18. Oi, nå, da du komme en gang. Ja, men hvorfor det, hvis den ser godt? Du, er ikke på, det litt sånn der... Du påbyrker på deg og ser godt. Ja, men jeg bruker jo ting, men er det sånn der skapt behov? Det kan godt tenne. Ja. Men du var jo inne på det här selv i stedet, for at det ska gå rundt. Ja, så men det er inkludert i prisen. Oh, ja, det du, nei, nei, nei, nei, nei, jeg har allerede betalt, men jeg har bare ikke benyttet meg allerede. Da trenger du ikke å gjøre det, vet du. <laughs> trenger ikke det, hva? Nei, jeg, jeg, jeg, jeg tenker, skal jeg føle litt skam? Eller, liksom, nei. Nei, nei. Vi kan ikke ha optikerskam, eller hva du skal det. Skam, det er for skam. Det orker jeg faktisk det ikke. Det så mye skam at det er helt skamfullt. Ja, det, det, <laughs> si. det blir ikke noe. Nei. Nei, du, jeg er for så vidt også litt bekymret Åh? Ja, for det er et par ting, da. Uh, og det ene er jo at uh, Det er så mange som bruker som så i sånn botox Eller sånne ja, ting da, ja, som, så, så, ja, så det jeg bekymrer for Er små ungers Utvikling av det å tolke følelser ja. Når folk er så stive i trynet At du, ja. du skjønner nå är på dig. Ja. Alltså kör alltså såna altså, Ja, det helt omöjligt. Ja. Så att hon dem lære liksom vissa grundföreelsen som ja, på er. sikt så går ju helt i ball. Det går helt i ball. Ja. Har ju inte nog känsloregister i vart fall att altså, var altså. spela på. Man mm. klarar inte att tolka ansiktsuttryck på känslor så. Det tänker jag på. Jag ska passe sig lite för. Ja. Varför den när det är närheten av ungar eller e andra som är tungdömme? Ja. <laughs> ja. Ja, altså, det kan ju bli vanskligt generellt det mellan människor för vi er ju lite av ja, det er litt, jo det å ja, se på uttrykket Er du sinne, er du blig ja, ja. Så er du bare stiv, ja. har store lepper ja. Ja. Nei, faen det, det ene av oss er en kollega som har Satt meg på sporet til andre Som jeg faktisk har tenkt en god del på Det at unger, du, når de lærer å uttrykke liksom, Språk og lyder og sånt nå, ja. Så lærer de å lage billyder sånn, ja. ja. Du vet, unger ja. gjør det ja. Nå er jo elbiler Kom jo fader i kant en liten suselydd Nu så trist. Også, ja, jeg som har fått barnbarn, han är gutt og, og, og, og, det nu blev jo... ja. Han kör med bil och så bara. Ja. Hur kan du aldrig bromma? Der, som så konst körer bilar. Ja. Tänk på det. Nej, det har jag såna utvecklingar. Nej, hur land tänkt på något vuxen släkt då? Jag på det. Och det ska gå. Vi sätter unga i en vanskelig position. Ja, vi gör det. <laughs> Eller i vart fall blir det paradigmskifte då. Ja, det får vi läsa. På lidfronten. Ja. Ja. ja. Och känslosutvecklingen. Ja, ja. sliter vi. Ja, vi gjør ja. det skal vi gör det. Ska vi sitta liksom å lage av små suselyder og ikke vise om dette er glad eller lei oss eller sint. Altså, skal det gå? Nei, jeg tror de unga kommer til å slite hele livet. Ja, det er sant. De kommer jo ikke ut å skjønne noe. Nei, nei. De har ikke integrert disse følelsene og lydene på noe som helst det var greu det, Ja, ja. Du, jeg så en sånn der nyttårshelsen har vært mye av det, da. Nyttårshelsen? Ja, altså, ønsker alle godt nyttår. Ja. Sånn den var det, da. Og så ønsker alle et godt nyttår. Må alle drømmer bli til virkelighet Nei, altså nei. hvis de marerittene mine blir virkelig... Åja, oh å faen meg, det, det, det, det går jeg på tror ikke andre. du mente sånne drømmer. Nei, de nei, nei, jeg tror jeg, jeg du, vet du ikke, mente men... sånn som nå drømmer jeg om et land. annet sånt. Da. Ok, jeg ja. leste det sånn at hvis det skal så... det... Gud forbi, skrev du i kommentar for eksempel. Ja, sånn verden folk har levd av. Nei, nei, nei. Nei, det, der, nei, det håper jeg ikke heller. Dette er en bizarre greie. Ja, ja, å faen meg... Jeg tror ikke det var sånn ment. Det er her om dagen, altså, Det siste jeg drømte var jo helt grusomt da jeg savlet bishami, som jeg snakket om i forrige podd. Eller var ikke bishami, det er bishet. Ja. Men här om uh, natta så drømte jeg om en tidligere kollega som hade fått tidens verste hockey-sveis. Altså vi, vi snakker virkelig hockey-sveis. Og da, det har jeg ikke googlet da. Hva betyr det liksom? Drømmer Nei. om tidligere kollega som har fått hockey -size. Kan det hende? hockey står under H. Ja, på kanskje. Skal jeg sjekke det da? Det. Ja. ja, det er veldig ja, ja. gøy. Ja. <laughs> Men um, jeg håper å si apropos sveis. Du er litt opptatt av at um, den du ska kjøpe eller få en tjeneste fra bør være på en sånn måte at det blir god reklame for det. Har du tenkt på det da? Uh, nei, før mig inne det holdt jeg på siden. Ja, sånn som for eksempel at legen bør være frisk. Åja, oh, sånn det. <laughs> ja, treningsinstruktøren bør se fin ut. Ja anläggen börra penterna. Ja. Frissern brukar är fin på våra. Alltså sånna ting. Är det inte sådana? Sånn, Nej. Nej. Nej. Oh, ja, de är ju väldigt olika där. vi rädda läget. Ja. Är du som ska rädda da? Ja. Ja, jeg kan ta den. Jag har jag typ det. Ja, hvis jag sätter Ja, ja för att jag jag menar ärligt talat. det grejt då? Nei, det, det... Det har blitt et overfladet, et sånn utsendefiksert menneske nå. Litt, kanskje, men det er klart, på, ja, en, annen, på, på, ja, på, på en annen side da. Ja. Hvis den uh, tannlegen da, mm. står med råttene tenner, ja, ja. det vil jo virke veldig, veldig, veldig, veldig rart. rart. Ja. Ja. Men, ja. men ja, noe, jeg vet ikke om dette kan komme ned, men nå tenker på noe annet jeg har tenkt på. Ja. Og det er um, den kjipeste reklamen, eller å reklamere for uh, et produkt da, det kjipeste syns jag det ville varit sån for uppblåst mage. Och så så jag sett på sån reklam och det är ju pene, superpene damer, ikvant? Ja, och då tänker jag att då får du nästan skönner du nästan inte av dig har uppblåst mage och uttryckene på. Nej. Du behöver va lite mer type kroppssutta och uppblåst ja. <laughs> det är sant. Ja. ja. Så der, det har jag jo ju märkt av mig men då blir det det liksom Ja. ja. Du, jeg jobber så med att komma in där vet du. Jag har ju ja. inte fått nack. Jag har ju har boller. har inte fått troll. Men jag har jobbat hårt. Jag har sent in en god del videor av mig själv. Ja, du har. Ja, ja, ja. Jeg det helt ut om det handlar om den ena eller andra. Ja. Får goda tillbakamäller. Ja. Jeg blir ju valt. Fadreså. du då? Ja. Nej, jag jag är för stor på. Ja. Ja. Jeg, jeg, jeg okay. står i men, det. Men jag trodde att jag liksom fel. Nei, men jeg blir kontaktet. Oh, ja, sånn. Så ser du, vi har jo videoen din, eller vi har jo bildene din fra før. Ja. Dette tenker jeg en roll som passar for deg. Og ja, så, så dunder så... jeg på det, og så får jeg det ikke likevel. For da er det en annen ja, som dunder ja, på ja, mer, ja. bedre. Ja, som passer for det. men så det, kjipt! Ja, så det, jeg, jeg fikk ikke den til flytende melansje. Det var jeg egentlig glad for, for jeg er ikke noe glad i produktet. Men når jeg liksom ble ditchet på Viagra, da då det syns jag var. Rett. Har du lagt in något där ja? Ja, jag så altså, jag känner ju någon som altså, ja, ja inte så känner. Och där var det hade det hade varit moro. Ja ja, och jag har fem flatörer som varit hur som bara känt dig som hur vi jagar det hade ju varit gött. det hade ju varit moro. Nej, och så altså, jag glädde mig och sur. Ja. men då spelar du alltså in liksom ett eget um, förslag ja, eller får du manus? Er, du får manus. Du får manus, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Fadern på, ja. Ja, harte. Ja, det syns ju, stor respekt. Ja, ja, men alltså jag ska ge mig. Nej. Nej, jag önskar dig lycka till. Och en TV:n är där. Jag ser på vad du blir då. Alltså du blir ju aldrig, men kanske du blir snabb och du gör det. Ja, ja, ja, ja, ja. Åh, ja, blast det har helt yppligt det. Ja, ja, å, oh yes! Søft, ja, ja, ja. altså. Ja, nei, det gjør Apte. jeg, faktisk. Men du, jeg så en, en slags reklame, eller jo, jeg tenkte på det på en måte som en sånn panik-reklame for dating-sida. Ja. Og der stod det, Finn noen hvis hender føles rett rundt midjen din. Og da ble jeg så provosert, for det første, for det første må du ha midje. Ja, men du... Och det det jag är inte innanför. Nej. Så det irriterade mig og så blev det sån alltså hallo liksom det där är en jök som har sitter och producerat. jeg blev irriterad. Blev det jeg mest irriterad för att ikke har sett midjan min sin 80-tal då Det var väl det du tror. du vet hur det ste på kroppen hvor midjan skulle vært men hvem skal passe der da? Ja, men, altså, jeg synes det var litt koselig. Synes du det? Ja, Nei, ja men se det for deg. Da. Da. Så liksom finner du den som ah. bare, oh, ja. kom igjen da. Jeg husker jeg når jeg var i forhold, så var jeg veldig glad for at han hadde så lange armer at, jeg, at han trakk den rekke jo jo. Amma, ni tyckte ju våran sområ. Men alltså, där så så var det kosligt, ja, kosligt. Jag tyckte det var helt alltså när har de mycket mer att komma med. Nei, men, en middag? Nej, men det tycks och Norden ville ju inviterat och så det bara så mycket. Det var det stik motsatta, sånt som det verkar på. Ja, där altså, jag blev och pussade ja, ja. reklammen. Alltså aldrig in på den dejtingsex ja. Nej, nej, Oj oj oj. Jag har nej en annan anting som jeg har tänkt lite på som verkar relativt suspekt. Ja. Det har du varit um, sett den i Rekoringen? Nej. Ja, oh, har jag det inte. Sånn nej, jag klarar ju inte att koble. Jag tänker att jag ser Rekoringen. Nej, jeg reko jag har ju peiling. Ja, men vad är det som kan du associera det med? Rekoring. Ja. Rekoringen? Ja. Rekoringen. Alltså Kåre nu. Nei. Nei, reko Nei, jeg har ikke peiling Ja, det ser jo litt klyssig Er det, ja? Nei, men, altså, ja det. det ikke sånn ut Det er ikke det reko Ja, men, det for det? Ja, det er for sånne ekologiske grønnsaker Og hjemmebokte grønnsaker Er det det? Ja, Nei, men, du... det er sånn Facebook-side Du kan melde deg på sånn at du kan si Ja, jeg vil ha to pakker potetter som du har gravd opp i går altså, Men altså, sånn... re-c-o-r? Nei, -E oh, ja. reko-ringen Jeg synes det høres ut terverst ut, ja altså, lyssky oi, oi, oi, ja, ja mer som pyramidespill Nej. <laughs> mer sånn å drive og holde på ett mørkt rom nei, men gud ja, ja, ja men på et annet ord du kjenner til ja. nei, nei. nei. <laughs> Jeg er... Det, er ja, det er ikke det dette her er lyssky ja, suspekt det er ikke det, det er flott og miljøvennlig og økologisk altså, og flott mm. det, er altså, det er jo produsert ekstremt mye rare nye begreper ja det er ju verkligt. Ja. Det är ju lätt att skönja. Vad som har varit länge alltså och då kommer jag kanske få en gång en... alltså se så. Nej, gjorde inte det. Har ju peiling. Nej. Nej, men det är ju och det er fullt möjligt att få gode hemelagade matvaror alltså, hemmedyrka. Ja. ja, ja. ja Okej. Okay. Det fint att stötta mm. lokala bönder och grejer. Det var eh, jag som har også lagt en ny klär. Ett nytt klädesmärke som heter i lag. Jaha. Jag släppte. Ja, alltså. Nej, jag släppte med Eh, i-lag Altså jeg klarte ikke å lese helt Hva var det det stod liksom? I-lag? Bety ja, ikke I-lag? Ja, ja. ja det var ja, i-lag da Som vi ja. fellesskap Åh oh. Og da er poenget at Hun lager ett sett med klær ja. Eller hva det heter <laughs> Det kommer til noe heter det Ja Og så er poenget det at du For eksempel du kjøper et plagg da Ja Når du er lei det Så kan du levere det tilbake det jeg vet du om du då får penger for det men i hvert fall så så seles så sys det om repareres og seles da videre alt i samma liksom, konseptet oh, ja. i lag då. det hur där skavland? Nej. Nej. Nej, det var ja. ju skavland detta år. Nej, hur det brukar också med sånt då. Gör jag det? Ja ja designer å syre om og holde på. Ja, hun er Jenny, ja. Ja, ja, ja. Nå tenkte jeg på någon helt andre skappel, tänkte jeg på. Nå går vi ja, ja, ja, men her tror jeg hele poenget er at dette er liksom, det foregår innenfor samme merke. Fikk du løst til å kjøpe det? Nei, Nei. Synes det synes jeg ja. ja, men det skal være altså Flott da, ikke ja, sant? For, ja, ja. ja, bærekraftig da. Ja, du vet hva, jeg hadde på meg noe om dagen da. Ja. Eller sånn, for jeg synes det var så dystert uh, rundt så jeg var da. Det var så mye dystere greier. Ja. Så tok meg en sånn blomstrette, hva har du med noe kjøpt den der? Blomstrette sånn der tunika. Sånne ja. Blå, rosa og ja. sånn der. Ja da, den der tok jeg på meg. Det var jeg jo da ja. vi var i Oslo. Ja, ja. ja. Flaggret rundt den der, vet du. Så kommer en kollega over til så stoppet foran meg, så sa du? Hadde jeg på meg den der og så hadde jeg blitt skyldt. Nei, men det var ikke noe. Tenk på det. Det var ikke noe komplomang. Nei. Nei, nei, nei, Det sagt, Ja, den. ja, ja. Jeg tenkte på det. Det var den var fin. Ja, men den er det. Ja, fine ja, farger. Ja. ja, altså hun var ikke noe imot. Nei, jeg skjønner hvis det var en hennes. Han hadde ikke tårt så den der pass. der. Ja. Så da må man passe ja, seg. Jeg lo jeg godt. Det var en direkte kommentar. Da. Ja, det var, det var flott det. Mm -hmm. Du, jeg finner ut at det er sånn <coughs> lys junkie, vil jeg si. Ja. Altså, jeg, nå er det sånn, sant, nå har vi tippet over uh, i en nytt år, i ny måned, og nå begynner det bli lysere på ettermiddag og på formiddagen og alt som mig. Ja. Det er så deilig. Ja, andre mennesker er det. Lysjunkie, ja. ja. ja. Fordi, altså... Hjemme også, fordi at jeg tenkte, jeg ja, har ja, stærinslys hver dag. Mm -hmm. Hvis jeg ikke tenner stærinslys, da tror jeg jeg er alvorlig psykisk syk. Åh, du det? Ja. ja, gjør du ikke det hver dag? Nei, nei, det er jo ikke tid til det da. Tid? Nei, så, så tenner jeg på. Ut til middagen pleier jeg da. Ja, du gjør det. Ja, men ja. det er sånn, jeg er det er mest det jeg har... opptatt av forslåkte. Fordi... Det kan bli brand. Åh, oh, har du fått det på hjernen? Nei, har ikke fått det på hjernen. Oh. Men, men altså, jeg kan ikke la det stå sånn og brenne. Det jag har har haft flammig vet ja, du Det har jag aldrig haft så det var det var Ja, alltså mm. när du menar flamme som menar en hög Ja, ja, ja. För jag har flamma i alle stjärnsljus En meter. Ja, flamma. Åh. Oh. Ja, på att höva en käle över det var onkligt. Dramatiskt, oh, skummelt in i ja. jeg har byttat bytt batterier i kvällslöningen. Ja, ja, har du ja, gjort det? Jeg... <laughs> Nej, jag förholder mig inte för sånn. matt. <laughs> det var folk som gör det för det. <laughs> <laughs> Nei, men altså, jeg mener at uh, det er fantastisk å se lyset Det er viktig å se lyset liksom. dag var det så fin sol og det var ute. Å bli glad jo... langt ja, inn i kroppen. Ja, ja, ja. Det, er, det er godt vet, når det bikker over. Men jeg har jo en sånn bizarr dagudrømmen nå, at det ja. ikke skal snø mer. Ja, og det, mm, det var godt du kalte den en bizarre dagudrømmen selv ja, for den så dagen. Deilig, den altså, jeg merker jo det, Grøten, at nå, du er så godt humør nå. Ja. Ja. Det er liksom jul er tilbakelagt, nytt ja. år, og det ja. er ikke snø. Nei, det er jeg bare gruer tipptopp. meg først jeg tenker på, når du, når du laver det, ja. det, det er deg. Ja, og, og det, hvor, det gjør du flest. Ja, og sånn humøret nå ditt. Blir ikke. Ja, nå blir ikke noe koselig. Nei. För då har du det så ps. Ja, har sikt. det så. Fælt ja, när du det ser har du med det. Ja, ja, ja. Nej, vet se, altså. vet du. Vi är ju bara inte för och Men jag skönnder det själv. Vi er, men... er, er realitysorienterade. Ja. Ja. Det det. Vi kan med mig? Ja. Håll på den. Ja. Ja, jeg tror jeg skal ta alt annet som en overraskelse Ja, ja. Jeg liker ja, kanskje, ikke overraskelse relle Nei, du så. hater nei. jo det ja. Det er vel derfor også ja. Men uh, hvis du på en måte kan uh, Ha en strategi da den, Vi må nesten regne med Selv om du nå tror det ikke kommer ja. til å snø Så kan du gjøre henne da ja. uh, Hva vil du gjort da For å ha det best mulig på den dagen du snør? Nei, jeg vet ikke Jeg har ju ingen strategi for nei, jeg det Jeg blir jo desperat Ja og så, jeg gjør, jeg gjør jo det jeg må Hvis ikke det er sånn som jeg, at jeg kommer uten bild Da kommer jeg ikke Nej. Nej og det, jeg måker ikke Jeg vet Nei. Jeg går bort Hvis ikke jeg får gått fra døra til garasjen Så kommer jeg Møter Har det skjedd? Ja, selvsagt har det skjedd Er du gæren? Da kommer jeg ikke På grunn av snø ja. Og det er ikke som mye gitt å spørre så mye. Nei, nei, för jag känner skulle lika i rätt Ja, jeg er ja den, det är jag enig. Det är jag enig. Men det har kört sig dofte. Nej. Och så då då liksom kör jag bara gålde då. Ja. Och og så är alltså, sånn, åh, vad tänkte på där vad här stannar då för mig så när det här. Ja. Sånn ja, det här. Ja, det är för fel. Gå runt och fresera lite då. Ja. Ja. Så er bra alltså. Jag suste en mormor Eh, eller morsommere Det er en litt annen vinkling da, at det, det er mange som sier at de tenker på meg Når de ser prikkete ting ja, ja. Det er orsliere, Da blir de litt gladere Udyr du når du snør For snør gjør i Norge På ja, ja, mange måneder også, vet du. Ja det ja, ja. Nej, det var noe av det Jeg tror ikke jeg har så veldig mye mer å komme med altså. Nei, det er, Jeg har ikke det selv det Nei, Men da vil jeg si at året er i gang 2020, synes du vi skal falle det Åh, oh, det må vi ta en på først ja. Nei, 2020 20, 20, si 20. det. <hør> det hadde blitt 2020 20 For min hele hvertfall ja. Og jeg synes det er litt vanskelig Å skrive det faktisk Men ja. det er, sånn ja, men det er veldig lytt å få falske Er det det? Ja, ja? Så, så, altså hvis du bare skriver 20 Ja Eh, så så. Må, ja, nei, du må skrive 2020 ja, ja, sånn ja Kommer fra sikre kilder ja. Jeg vet ikke jeg nei, helt hvorfor Ja, for ligner det på et annet år da ja, 1920 vært, da? liksom ja, Nei, det kan jo ikke, ikke stemme Nei, nei, nei ikke, ja, men, men bare, uansett da på Det var jo stert oppfordret At du skriver hele navnet da, det. Ja. Ja. Men det som vi er mest opptatt av, Det er liksom ha det litt koselig i hverdagen ja, Ikke ta det så nøye Ta frem stedteglasset og servieter i hvert fall ja. Kan du kjøre... Det så mye billig serveter å få kjøpt, så vi i det. Ja. Serveter å sette på plass. Dekker pent på hverdagen. Og servetsløs. Ja. Mye billig på IKEA for eksempel. Ja. Det er ikke sponset, burde vi jo vært. Så vi reklamer som vi har kommet ja, med. Ja, det er sant altså. Ja. Sitter jo store fra IKEA, har ting og tang da. Ja. Men ja, nei, og da dunder vi løs da, ja. 2020. Så plutselig så er vi der igjen, ja. og her kan alt skje. Ja, ja. takk vi for oss. Snakkes.